Vi slušate emisiju udruge K Matrix na slobodnom internet radio stanica Mir. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Stream Away. U današnjoj emisiji pričati ćemo nešto o EU. Pošto je Hrvatska država još uvijek u procesu pristupanja EU, čisto ću vas malo upoznati sa pojmom EU, sa njezinim institucijama i nešto malo ću govoriti o mitovima i zabludama oko EU koje danas sve više i više zanimaju različite segmente društva. Pa recimo samo na početku da proces globalizacije utječe na sve države svijeta, pa naravno isto tako i na Hrvatsku. Dok su u proteklim stoljećima države često bile, možemo ih nazvati, takozvanim izoliranim otocima, danas je njihov ekonomski, njihov politički razvoj uvjetovan međusobnom suradnjom i naravno uzajamnim djelovanjem, pa tako naravno i Hrvatska. Danji razvoj Hrvatske rekla bi da u velikoj mjeri ovisi o međunarodnom ugledu naše države kao i o uspjehu integriranja hrvatskog gospodarstva u evropske i svjetske gospodarske tokove. U tom pogledu članstvo u EU za Hrvatsku predstavlja jednu važnu prednost, ali naravno ne mora to značiti da je i nužnost, ali s obzirom na ove segmente društva i način na koji će oni dalje egzistirati, mogli bi reći čak da možda to i je nužnost. U gospodarskom smislu naravno Hrvatska ovisi o rastu turizma, o priljevu stranog kapitala, o izvozu hrvatskih proizvoda u inozemstvo, pogotovo znači u države članice Europske unije. Ti navedeni sektori naravno nedvojbeno će se brže razvijati ukoliko Hrvatska uđe u Europsku uniju, nego li da ostane izvan e, nje. Nepristupanje Europske unije, naravno u određenoj mjeri došlo bi do neke vrste političke izolacije Hrvatska kako je današnji trend znači da se stvara da Europska unija i da države ulaze u nju kad bi Hrvatska ostala izvan nje naravno da bi se javila neka vrsta političke izolacije. je Hrvatska je dosta mala zemlja naprema nekim drugima i ona ne bi mogla otjecati na odluke što se tiču budućnosti Europe, a time naravno i svoje vlastite budućnosti pošto se nalazimo na tom kontinentu. Međutim, ne treba zaboraviti e, također da članstvo u EU jamči političku stabilnost i sigurnost, što je vrlo važno za Hrvatsku, s obzirom na e, za neke još uvijek nedavno ratno iskustvo, za neke i malo dalje, pošto ipak prošla je više godina, kao i na trenutačnu relativnu nestabilnost e, njezina neposrednog okruženja, znači to bi onda isto bio jedan e, plus. Valja napomenuti kako je sveokupni razvoj Hrvatske koji je bio zaustavljen znači u ratnim vremenima potaknut, potaknut upravo procesom pristupanja Europskoj uniji. Naime, Europska unija različitim je poticajima, političkim, tehničkim, financijskim, pomogla Hrvatskoj da provede svoje neke složene reforme kako bi što brže i što učinkovitije dovršila proces e, tranzicije. Premda je cilj tih reformi naravno dobro bit, e, hrvatskih građana, a ne članstvo Evropskoj uniji. Činjenica je kako je Evropska unija imala i još uvijek ima nezaobilaznu ulogu u pozitivnoj preobrazbi našeg društva. Pa evo ga, za početak uopće pričamo o Evropskoj uniji, a nismo spomenuli što je zapravo Evropska unija. Evropska unija znači nije država, već ona međuvladina Nadnacionalna zajednica europskih država koja je nastala kao rezultat procesa suradnje integracije koji je započeo još 1951. godine i to između šest država tadašnje Belgije, znači Francuske, Njemačke Italije, Luksemburga i Nizozemske. Europska unija formalno je bila uspostavljena jedan 1.193. godine stupanjem na snagu ugovora EU. Tako sam ono još poznatiji kao govori iz Maastrichta. europska unija danas broj 27 država članica i okoli 496 milijuna stanovnika. Pošto ona nije država, jer zajednica država ipak ima institucije koje nalikuju državnim institucijama, a naravno koje su potrebne da bi mogla demokratsko funkcionirati. Podijelom vlasti, tako na više institucija osigurana je ujedno međusobna kontrola. Recimo u državi gdje bi se govorilo o podjeli vlasti između vlade, parlamenta i neovisnih sudova. U Europskoj uniji vlasti je u osnovi podijeljena između četiri institucije i to su Vijeće EU ili vijeće ministra, Europski parlament, Europska komisija i sud europskih zajednica. Pa evo čisto nešto kratko o svakoj od njih. Vijeće Europske unije ili tzv. vijeće ministra sastoji se od jednog predstavnika svake države članice na ministarskoj razini ovisno o od temi odlučivanja. Tako vijeće Europske unije zakonodavno je tijelo Europske unije i na njezinim sastancima nasučni su predstavnici vlada svih država članica. Kada se sastanu šefovi država i šefovi vlada, govorimo o Europskom vijeću ili sastanku na vrhu tzv. sami. Europski parlament pak ima pravo odlučivanja pri donošenju većine zakona Europske unije, a čine ga zastupnici svih država članica. I treće, imamo Europsku komisiju koja zastupa interese Europske unije i njezinji upravni organ. Kontrolira da se poštuju zajednički zakoni, upravlja proračunom unije i predlaže nove pravne akte. Evo, ovo je vrlo zanimljiva. Podje pa svi vi koji slušate, koji možda imate neki ispit u Europskoj uniji, definitivno će vam ova misija koristiti. No da nastavimo, imamo i pod brojem četiri e, ili četvrta institucija, to je Sud europskih zajednica, koji u spornim slučajevima odlučuje o primjeni i tumačenju temeljnih ugovora Europske unije. Također naravno imamo ostale institucije koje sudjeluju su u kreiranju zajedničke politike, a to su Europska središnja banka, koja je samostalna institucija odgovorna za provedbu monetarne politike Europske unije, a u njezinom upravnom odboru sjede guverneri narodnih banaka država članica. Pa će tako, evo ga Okoliko ćemo Europsku unije također sjediti tamo u odboru. Onda imamo europski revizijski sud koji kontrolira primjerenu raspodjelu prihoda i rashoda Europske unije, te imamo odbor regija koji zastupa interese regija i gradova EU. Imamo također i gospodarski i socijalni odbor čiji članovi zastupaju različite interese skupine civilnog društva, pa tako tu spadaju znači poslodavci, posloprinci i ostale skupine kao što su slobodna zanimanja, organizacije za zaštitu okoliša i zaštitu potrošača. I zadnje imamo pučkog pravobranitelja koji zajedno sa suradnicima istražuje pritužbe građana na rad institucije Europske unije na primjer zbog nepotrebnih odgovlačenja, uskraćenih informacija i diskriminacije. Sada se me naravno postavlja pitanje pa da li je Europska unija zapravo neko birokratsko čudovište. Moglo bi se reći da postoji predrosuda Europskoj uniji kao jednom prenapučenom upravnom aparatu. Međutim, uspored bi sa brojem zaposlenih u državnoj upravi pojedinih za malja članica, broj zaposlenika u institucijama Europske unije je iznimno malen. Pa tako znamo koliko u Hrvatskoj zapravo su prenapućene državne uprave, taj broj ljudi Europske uniji je znatno manji. Zato se pri tome mora imati na umu to da se veliki dio zaposlenika EU ne bavi tako nekim pitanjima ili su tamo samo zbog nečije veze kao što se to znako od nas događati i onda imamo jedan prenapućeni birokratski aparat, zapravo tamo većina ljudi koja je zaposlena je kao prevodilac, znači većina je tamo u zaposlenika se bavi prevođenjem. Siviglia, mia nonna e tua madre E ora tu, marito e padre Sono stra felice per te E po' mi spiace non potertelo raccontare Con questa foto nasconderò Quello che volevo di me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 Ponno smo mi si stream Wego kojoj danas govorimo o EU uniji i za početak upoznajemo naše slušatelje sa institucijama EU kako uopće funkcionira. Pa evo ga kako nastoji zakon u EU. Europskoj uniji. Rekli smo već da Europska komisija kao neku upravljačko tijelo predlaže pravne akte. Vijeće je ministara i europski parlament odluči o donošenju zakona, a države članice naravno onda ih moraju provoditi. Europska unija naravno kao takva zajednica država mora imati zakone koje su na u svim državama članicama, te sa svojim uredbama i direktivama koje će se buduće zvati Europski zakoni, odnosno Europski okvirni zakoni, stvara se zakonodavni okvir za sve građane i tvrtke u Europskoj uniji. Već su danas polovinu zakona koji za nas se vrijede donijela u biti institucije Europske unije. Time bi se također trebalo osigurati da se proizvodi koji su proizvedeni u jednoj od država članica mogu slobodno i bez dodatnih procedura za odobrenje prodavati i u svim drugim državama članicama. Na području zaštite okoliša pak postignuto je putem propisanih graničnih vrijednosti za isključne plinove teretnih vozila osobnih automobila da se na europskim cestama voze čišća prijevozna srednje next one a sad kako nastaju zakoni. Zakoni nastaju tako da komisija ima pravo predlagati nove propise ili pak promijeniti stare. Međutim to ne može sama. Kad predloži novi zakon, komisija se o tome mora savjetovati sa Europskim parlamentom, sa Vijećem Europske unije te gospodarskim i socijalnim odborom. Po prijedlogu Europske komisije tada moraju odlučivati države članice Europske unije. U Vijeću Europske unije pak sjede ministri svih država članica i razmatraju nove propise. To vijeće se još naziva i vijećeg ministara. Ministri zaštite okoliše razmatraju propisa okolišu, ministri gospodarstva o trgovinskim propisima ili pak propisima koje se odnose na poslovanje tvrtke. Znači svaki ministar koji je zadužen za određeni resora spravlja i o pitanju koje se postavlja vezano za njegovo djelovanje. Po međuvremenu je postalo pravilo da se u vijeću ministara donose odluke većinom glasova. Što znači da sada jedna država članica, samo u nekim slučajevima, recimo primjerice kad je riječ o politici, može spriječiti donošenje odluke i to se onda naziva veto. Za donošenje odluke većinom glasova potrebna je tzv. kvalificirana većina koja se postiše kad je najmanje polovina država članica suglasna s donošenjem zakona. Drugi dio se zatim odnosi na težinu glasova tzv. pojedinije država članica gdje recimo velike države članice kao što su Njemačka ili Francuska u Vijeću imaju po 29 glasova. Za donošenje odluke potrebna su najmanje 232 od ukupno 321 glasa što otprilike oko 72% Ukupni glasova. Evo, nadam se da ste dobro razumjeli. Ovo. Ukoliko niste, postoje vam zanimljiva literatura koju možete zamoliti Ministarstvo vanjskih poslova da vam pošalje i naravno, evo ga ja vam govorim informacije iz te knjige. Zove se EU Foriju, također je druge vrlo zanimljive, interesantne literature. Pa svakako ukoliko vas zanima već ne posjedujete, toto to možete slobodno se obratiti Ministarstvo vanjskih poslova i e, zatražiti tu literaturu koja vam naravno može pomoći i u vašim ispitima koje se tiču učenja EU. Ali također da se malo obrazujete i vidite ili čak posjetite kako stvari funkcioniraju. Definitivno je to neka brošura, knjiga i literatura koja bi se trebala naći na vašim policama. No idemo dalje. po Europskom parlamentu, znači Europski parlament koji je jedina neposredna, pazite ovo, jedina neposredno izabrana institucija EU koja ima važnu ulogu pri donošenju zakona. U većini područja, ali recimo tu su iznimke, imamo poljoprivredu poresnu politiku, zastupnici imaju pravo su odlučivati, što znači da oni mogu mijenjati mogu dopunjavati ili čak odbiti prijedloge Europske komisije. Na koji način onda Vijeće EU i Vijeće ministara dolaze do zajedničke obluke? Pa kad Vijeće EU i Europski parlament imaju različita mišljenja o prijedlogu zakona, donošenje zakona može potraviti više mjeseci pa čak i do godinu dana. Tada se razgovori između zastupnika Europskog parlamenta jedne i predstavnika vlada države članice s druge strane traju sve dok se ne pronađe zajedničko rješenje. U slučaju da ne dođe brzo do rješenja saziva se takozvani odbor za posredovanje koji se sastoji od predstavnika država članica Europske komisije i Europskog parlamenta koji da zajedno rade na novom prijedlogu. Pri tome se dobro mora paziti da novi prijedlog se svidi ministrima ali isto tako u Europskom parlamentu inače zakon neće biti naravno usvojen. Što to je Savjet Europske unije, Vijeće ministara, a sada što je Vijeće Europske unije? To je središnje političko tijelo Europske unije. Jel pazite, Vijeće Europske unije nije isto što i Vijeće Europe. Vijeće Europe je nešto drugo. Čak i iskusni političari miješaju ponekad te dvije institucije. Recimo, u Vijeću Europske unije, ili još se naziva Vijeće ili Vijeće ministara, donose se zakoni Europske unije. A u vijeću Europe, sa sjedištem u Strasburu, od svog osnutka 1949. godine bavi se prvenstveno zaštitom ljudskih prava u Europi. Znači, Vijeće Europe nikako nije institucija Europske unije i u njemu sudjeluju mnoge zemlje, poput Rusije koja recimo nije član Europske unije, tako evo kako studirate politologiju, to pitanje vam često zna biti na ispitu razlike između Vijeća Europe i Vijeća Europske unije, tako da je dobro pazite da ne miješate da ta dva pojma. Vijeće Europske unije Znači, je središnje političko tijelo Europske unije, pa je priskrbilo reputaciju institucije s najvećim utjecajem. U vijeću Europske unije donose se obvezujuće odluke. Osim toga, tamo se odlučuje o konkretnim političkim mjerama koje je prethodno razradila Europska komisija. Prilikom donosek zakona, Vijeće mora uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta. Na sastancima Vijeća, znači sjede ministri svih država članica, koliko puta sam ponovila, vjerojatno ste već zapamtili, i zbog toga se još naziva Vijećem ministara. I iz organizacijskih razloga, sastanci su uvijek tematski. Znači, ministri za zaštitu okoliša Vijeće okolišu, ministri financija o proračunu i tako dalje a ministri svih država članica glasuju o novim zakonima Europske unije, koji, znači još jedan napominjem, ponovno, moraju biti provedeni u svim državama članice. Kak sad to funkcionira? Samo da razjasnimo još pojam sastanak na vrhu. Najmanje četiri puta na godinu sastaju se šefovi država i vlada Europske unije. Ti sastanci poznati su pod nazivom Europsko vijeće, dok se govornom jeziku još može i naći na naziv sastanak na vrhu. Europsko vijeće znači najvažnije tijelo Europske unije i na sastancima na vrhu donose se osnovne odluke o budućoj zajedničkoj politici, kao recimo što su ulazak novih članica. Kad su na dnevnom redu osjetljiva pitanja, sastanci mogu potraditi i dalje. Dakle, to zapamtite. Neću vas sada previše buniti sa kako ide glasovanje i kako se donose odluke, nešto smo još spomenuli, a definitivno možete i prosurfati, nego bih vas ja htjelo upoznati sa nečim drugim. Htjela bih vam još pričati malo o povijesti. Pet godina nakon završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad nacionalno diktaturom u Njemačkoj. Europa definitivno nije bila kontinent mira i blagostanja, obnova je samo jednim dijelom uspjela oblažiti posljedice razaranja, međutim, političke napetosti uzrokuje postavljanje željezne zavise u cijeloj Europi između zapadne Europe, koja je dobivala gospodarsku pomoć SAD-a i istočnog dijela kontinenta koji je bio pod utjecajem Sovjetskog saveza i komunističkog sustava. Naravno izbio je hladni rat. E, jedno razdoblje prepuno prijetnji, međusobnog nepovjerenja, vojnog naruživanja sa obje strane. Kao posljedica rasjućeg sukočka između istoka i zapada zapadno evropske zemlje su sa SAD-om 49. godine potpisale Severoatlantski pakt ili takozvani NATO i tako su osigurale međusobnu vojnu potporu u roknu 49. godine sovjetski savez proveo se prvi nuklearni pomak Njemačka je bila podijeljena na dva dijela, znači znamo istočni i zapadni, na istočnom dijelu dopose poducica iz Sovjetskog saveza, a na zapadu je pak bilo postavljen demokratski sustav. Međutim, tada se bilo postavilo pitanje što je sa zapadnom Njemačkom iz koje 49. godine nastala savezna republika Njemačka zemlje pobjednice drugog svjetskog rata nisu se mogli odlučiti i trebaju li svom nekadašnjem protivniku sada dati potpunu državnu samostalnost ili da li uopće treba kao što je predložio SAD dopustiti da se Njemačka ponovno naoruža Ili je vlada naravno veliki strah među zemljama pobjednicima da Njemačka ne bi ponovno narasla, postala snažna i da ne bi izbio još e, novi rat posebno Francuska je dvojila o tom e, pitanju pa je početkom 1950 je francuski ministar vanjskih poslova Robert Scheumann počeo smišljavati plan buduće suradnje sa Njemačkom. Zamolio se savjet Moneta, Jean Moneta, voditelja Ureda za gospodarsko planiranje u Francuskoj, koji je bio poznat kao dobar politički analitičar e, za savjet. Ga je zamolio, ne? On je znao da je budućnost Europe ujedinjenje, čiji su osnovni ciljevi bili pomirba izbeću šestih ratnih ne Francuske i Njemačke te zajednička želja za obnovu. Tada su oni zajedno zaključili da se europska suradnja može ostvariti jedino prihvaćanjem zajedničke deklaracije, te su shvatili da je jedini način da se spriječi dalje izbijanje sukova stavljanje zalihe ugljene i čelika pod zajednički nadzor visoke uprave, budući da su ugljeni čelik glavni izvor ratne industrije. Time su obje zemlje svoje vojno pristale da dio svog nacionalnog suvereniteta po vjere jednoj nadnacionalnoj organizaciji, što je postalo osnovno načelo Europskog Sada postoje razne znači teorije kako je tko htio. Njihov, oni su njih dvojica imali su viziju Europske federacije takozvani koja bi se temeljila na ravnopravnosti svih država članica, a osnova takvog nad nacionalnog uređenja država zasrta na šumanovoj deklaraciji koja je potpisana 9. svibnja 1950. godine. Znači, između Njemačke i Francuske treba uspostaviti trajan mir, nova zajednica treba biti otvorena prema svim demokratskim državama Europe, zajedničko upravljanje proizvodnim željeza i treba poduprijeti te osigurati gospodarsku obnovu, te ciljivi nove zajednice su mir, blagostanje i gospodarski uspjeh. Tom deklaracijom postavljeni su znači, temelji za osnivanje takozvane europske zajednice za ugljen i čelik. U biti ako niste znali, 9. 1950 kada se je predložilo ujedinjavanje francuske i njemačke industrije čelika i ugljena na pozajničku vlast, taj dan se uzima kao dan Europe. Goro dana kasnije šesti država, Francuska, Njemačka, Belgija, Nizozemska Luksemburg i Italija osnovalo zajedničke institucije i postavilo pravilo gospodarske suradnje. Koji je bio cilj, znači rekli smo da cilj je bio da velike količine ugljena i čelika popovoljnim cijenama budu na raspolaganje Europskoj industriji. U Luksemburgu je tada osnovana visoka uprava čiji su odluke bile obvezujuće naravno za sve države članice. Ta institucija, to je zapravo bila pretječana današnje europske komisije, uvela je tada važno osnovno pravilo, a to je da sve države članice imaju jednako pravo glasa, od malog velikog e, vojvodstva Luksemburga pa sve do Njemačke. U uvodu ugovora Europske zajednice za ugljeni čelik na sljedeći način je bila prikazana vizija osnivača. Gospodarska suradnja biti će temelj za daljnu i dublju zajednicu među našim narodima. Na taj način Europa će pridonijeti očuvanju svjetskog mira. No evo ga već prvi neuspjeh slijedio 1954. godine kada planirana europska obrambena zajednica nije osnovana prvenstveno zbog toga što je Francuska na dvojnom području i nadalje željela biti samostalna. Međutim, suradnja se proširila i na drugim područjima. Šest država je 25. gožika 57 godine u Rimu potpisalo dva nova ugovora kojima su nastale europska ekonomska zajednica i Euratom. Europska ekonomska zajednica, trebala je proširiti gospodarsku suradnju s područja Ugljena i Čelika na nova područja, a Euratom je trebao produbiti suradnju na poju atomske energije. E, jer, recimo u 60. godinama 20. stoljeća polagale su se vrlo velike nade u proizvodnju i upotrebu atomske energije. U gospodarskom području u prvom planu su bilo, je bilo da se uspostavi zajedničko tržište i da se otklone sve zapreke koje su spričavale nesmetanu razminu roba između država e, zemalja članica. Naravno, ukinute su carine i količinska ograničenja između šest država članica. Uvedene su bile jedinstvene carine na uvoz robe iz drugih država i one su odmah odlazili u zajednički proračun. Komisija je pak dodjeljivala potporu za poticanje razvoja e, siromašnih regija. Već 65. godine nastala je prva veća kriza kada je francuski predsjednik Charles de Gaulle se usprotivio prijedlogu da se odluke donose većinom glasova i u biti 7 trebala je tzv. politika praznog stolca, jer Francuska jednostavno više nije sudjelovala na sastancima, što je onemogućavalo donošenje odluke. Teškom ukom došlo se do rješenja. Ako za državu članicu postoji opasnost da bude nadglasana, ona može tražiti nove pregovore, sve dok se ne pronađe rješenje. 70. godina već počinje slabiti dinamika gospodarskog razvoja u zajednici. Naime, prva naftna kriza vrlo je jako oslabila evropskog gospodarstvo. Europska zajednica je tada utrošila puno vremena pokušavajući riješiti problem poljoprivrednih proizvoda za koje se zbog prekomjerne proizvodnje mora pronaći veliki broj kupaca i naravno skladišta gdje bi skladištili, što je pak dovelo do problema brda maslaca, te skladišta prepunjih žitarica i govedine. 1989. godine uspostavljen je temelj za stvaranje europske monetarne unije gdje je cilj bio da se otklone trgovinske barijere koje su nastale zbog nestabilnih tečaja pojedinih je valuta jer zbog nestabilnih tečajeva tvrtke nikada nisu mogle sa sigurnošću znati koliko će dobiti u vlastitoj valuti za svoje proizvode izvezene u jedno država članica. Istotobno je naravno trebalo suzbiti i inflaciju i kao pretića eura bila je uvedena zajednička valutna jedinica, eko zapravo ili europska valutna jedinica takozvani European Currency Unit. Umjetna jedinica za izračunavanje trebala je tvrtkama dati bolju mogućnost usporedbe kada je riječ o prekograničnoj trgovini. Tek 80-ih godina 20. stoljeća, novi prijetni komisije Jacques Delors daju novi polit europskoj zajednici iniciranjem projekta unutarnjeg tržišta koji trebao biti ostvaren od 92. godine. Osnovni cilj je bio da se ustvari takozvani četiri slobode, to isto zapamtite, o to je na biti na ispitu, a to je sloboda kretanja robe, usluge, kapitala i osoba među državama članicama. Ipak, naravno, pojedine države, kako inače biva, željele su i dalje putem raznih ograničenja štititi svoje tržište od slabe konkurencije, pa Europska komisija iz tog razloga morala donijeti hrpu novih uredbi i direktiva, zbog čego i se danas zapravo prebacuje pretjera na sklonost donošenja propisa. Pri tome također valja istaknuti da je slobodna trgovina robe postala moguća tek uvođenjem propisa Europske unije, koje vrijede na području čita Europske unije i građani su sada znači mogli putovati unutar, unutarnjih granica, bez nekih graničnih kontrola, pa tako i svi vrlo dobro znamo, za šengenski sporazum koji su potpisali 1986. godine Njemačka, Francuska i zemlji Beneluksa. I njime su naravno ukinute granične kontrole za osobe. Šta se dalje sjedilo? Sjedilo je... Proširenje Europske unije od šest članica pa sve do 25 članica pa danas do 27 članica. Kako se proširenje događalo, znači 1957. godine imali smo Njemačku, Francusku, Italiju, Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg koji su osnovale takozvani europsko ekonomsku zajednicu. Onda imamo proširenje 73. godine da Dansku, Veliku Britaniju i Irsku. Zatim 81. tu dolazi Grčka koja gospodarski gledano nije bila spremna za ulaz međutim, nakon duge vladavine vojne hunte, trebalo ojačati tu mladu demokratsku državu i ponuditi jedna stabilno uporište u europskim integracijama. Zatim imamo pristupanje Španjolske i Portugala, koje je slijedilo 1986. godine. Također, nakon što su se obje zemlje oslobodile autoritarnih režima i prihvatile demokratski e, sustav, znači, nastala je zajednica od 12 država, onda imamo 1995. Australiju, Švedsku i Finjsku, te 2004. malo više ih uz ulazi Cipar, Malta, Mađarska, Poljska, Slovačka, Češka, Litva, Letonija, Estonija i Slovenija. Te 2005. u listopadu su započeli pregovari s Hrvatskom i Turskom. 2007. bilo se je predviđalo pristupanje Bugarske i Rumunske. Naravno, 1. siječnja 2007. godine u Europsku uniju su ušla bugarska i rumunska, Slovenija uvela jednostavnu europsku valutu euro kao sredstvo plaćanja, službeni jezici Unije takođe su postali bugarski, rumunski, Irski, a bugarska je ćirilica postala jednim od službenih pisama uz latinicu i grčki alfabet. mendanto el odio y la violencia los espectros del porvenir le guardan rencor y no nos va a salvar yeah. cómo iba a cero, si nunca tú ni te salvación Evo ponovno smo mi si stremo u koji danas govorimo o Europskoj uniji. Poznali smo vas sa, neke, sa glavnim institucijama Europske unije, pričali malo i u proširenju, naravno, ta tema je toliko neiscrpna i toliko velika da bi mogli napraviti pa vjerujem nekih pedesetak emisija, naravno nije ove misija toliko dugačka niti ću ja sada ulaziti u sve te pojedine stvari jer da stvarno ih ima puno. Ono što je još bitno za spomenuti, to su možda tri stupa Europske unije što također imate na ispitu, a to je pretično gospodarstvo. Sradn sa zajedničkim organima i postupkom otočivanja, zatim zajednička vanjska i sigurnosna politika koja u početku uključivala samo usklađivanje nacionalnih stališta i treće suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova. Sada imamo tu i par važnijih ugovora i kada su oni potpisani, ne bi vam sada govorila o svakom od njih jer kažem, ušto bi onda još veću tematiku tako da bi sada prešla na ono možda nama zanimljivije nakon što sam su supozna sa glavnim institucijama i kako to otprilike kreće. Naravno da tu ima još puno puno, bitno je da znate i koje su sve članice u Europskoj uniji, koji su kandidati, znači, koji su potencijalni kandidati, a sada ovo ostalo proširenje možete čak prnaći i na Wikipediji. Ono što je bitno, bitno je da znate da kriteriji za članstvo moraju biti politički, gospodarski i pravni, politički da institucije moraju biti stabilne, da osviguravaju demokraciju i prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina te prihvaćanje ciljeva unije. Što, će, što se tiče gospodarskih da mora postojati djelotvorno tržište gospodarstva, te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentnim pritiscima i tržišnim zakonima unutar EU, a pravni da se mora usvojiti cjelokupna pravna stečina EU. Unije. Na sastanku Europskog vijeća u Madridu 5. godine bio je postavljeni četvrti kriterij kao preduvjet za članstvo, takozvani madritski kriterij, a taj je administrativni, što znači da se dogovarajuća administrativna struktura mora plagoditi sa ciljem da se osiguraju uvjeti za postupnu i skladnu integraciju. Sve o politikama također možete pronaći na Wikipedia i onda malo više prosurfati ono koja vas najviše zanima. A sada bi vam htjela malo reći kakva je situacija sa Hrvatskom, našim pristupanjem Europskoj uniji, te koji su to mitovi i zabude oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Za sve Hrvate što kaže da ulaskom u Europsku uniju izgubit ćemo nacionalni identitet. To pa je jedna vrlo zanimljiva brošura koja zove mitovi i zablude Europske unije, kaže kako Hrvatska ulaskom u Europsku uniju posve sigurno neće izgubiti. Nacionalni identitet već će dobiti upravo suprotno. Identitet će nam biti dodatno osnašan jer sama Europska unija promiče raznolikost nacionalnih identiteta država članica kao jednu od svojih najviših vrednota. Hrvatski će državljani u Europskoj uniji isteći identitet građana EU koji nikako neće nadomjestiti niti poništiti njihov pravi identitet, već će ga samo nadopuniti i obogatiti. Valja spomenuti također da države članice mogu iskoristiti pogodno članstvo EU. Uniji kako bi dodatno ojačala i promicjale vlastite nacionalne identitete o čemu si doći primjer Irske, jer prije ulaska u Europsku uniju ona je bila relativno siromašna i nerazvijena zemlja, poznatija po visokom broju iseljenika nego po svojim prirodnim i kulturnim obilježima, a zahvaljujući članstvu doživjela je pravu gospodarsku i socijalnu preobrazbu što je povećalo njezinu glad u svijetu te potaknula zanimanje za irsku kulturu, glasbuć, običaje, prirodne ljepote i sve druge aspekte njezinog identitet. Sličnom mogućnost naravno imat će i hr. Također kaže da će nam cijene rasti i Hrvatsko gospodarstvo, vam vjerujem, ima će velike koristi od članstva da slobodan pristup Europskom tržištu omogućiti će poduzetnicima konkurentnije uvite poslovanja, te će sniziti izlaznu cijenu proizvoda, Otvoriti će se također i nova radna mjesta u konkurentnim poduzećima i sa njima povezanim granama gospodarstva. Osim toga, članstvo u EU pridonijeti će boljem međunarodnom ugledu Hrvatske što će utjecati na rast stranih ulaganja u našoj zemlji. Sve to će zapravo ubrzati gospodarski razvoj Hrvatske i pridonijeti višem standardnu i bolje kupovanju moći naših gračana. Mnogi smatraju da će uvođenje eura zapravo dovesti do povećanja cijene, međutim vodeći ekonomski stručnjaci smatraju da uvođenjem eura ne bi trebale cijene automatski porasti jer će se prije hrvatske Hrvatska eurozonu tečaj kune zamrznuti, što znači da bi se uvođenjem eura cijene trebala jednostavno preračunavati iz kuna u eure. Istina je da neki trgovci tu mogu vidjeti priliku za podizanjem cijene, međutim, iskustva država članica pokazuju da se to uglavnom događalo s onim uslugama šta su recimo najvidljivije potrošačima, recimo cijena usluge u kafićima i restoranima, a s druge strane, ciljane skupine proizvoda poput automobila, kućanske opreme nisu rasle. Također, će to pojačati konkurenciju, znači uvođenje euro, pojačati će konkurenciju među trgovcima, što će vjerojatno sa vremenom potaknuti trgovce i da sniz cijene, a naravno sami građani kroz udrugu potrašača mogu nadzirati trgovce te utjecati na konkretnije odručivanje cijena. Također onda imamo pitanje da će doći do porasta nezaposlenosti, ali to imamo, imamo Lisabonsku strategiju čija je glavna svrha da učini gospodarstvo EU najkonkurentnijim gospodarstvom svijeta. Strategija naravno obuhvaća i posebne smjernice koje se odnose na politiku zapošljavanja i na socijalnu politiku, a ciljem je borba protiv siromaštva otvaranje novih radnih mjesta, jednakosti uvjeta zapošljavanja te općenito poboljšanje uvjeta života i rada građana u EU. Naravno da su cilje vili strategije izazov za nove države članice, kandidatkinje za članstvo u EU. Međutim, tijekom procesa pristupanja EU posebice nakon ulaska u navedenim državama je došlo do porasta stranih ulaganja i do razvoja do gospodarstva, a time i do otvaranja novih radnih mjesta pa je tako razdobljio od 2003. pa do 2006. godine. Većina novih država članica EU unije zabilježila značajan pad stopene za Hrvatsko tržište rada također je doživjelo mnoge promjene u zadnjih 15. godina te sudeći prema iskustvima novih država članica može se očekivati porast za kako kroz veći priljev stranih ulaganja, tako i kroz dalje jačanje konkurentnih sektora hrvatskog gospodarstva. Isto tako, građani će moći ulazkom Europsku uniju konkurirati za radna mjesta u svim državama članice Europske unije, pa će hrvatski radnici imati pravo na radi bez radne dozvole državnom članice Europske unije, te će po zapošljavanju ostvarivati ista prava kao što imaju ostali građani e, Europske unije. A također, ono jedno pitanje koje se e, stalno pojavlja kod nas, a to je da će ulaskom u Europsku uniju nestati tradicionalnih proizvoda. U Hrvatskoj recimo, je recimo registrirano devet oznaka izvornosti za prehrambene proizvod da ako niste znali to su irski pršut to je slavonski kulen, to je paški sir slavonska šljivovica, vino dingač paški baškotin cetinski sir, drniš pršut i torku. Međutim ti su proizvodi registrirani samo na nacionalnoj razini što znači da oznaka izvornosti ili zemljopisnog podrijedla vrijedi samo na području Hrvatske. Ti proizvodi su bili prvotno registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, od 2003. godine mjerodavno tijelo za oznake izvornosti u području prehrambenih proizvoda je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je donijelo pravilnik oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane sukladno pravilniku, spomenute oznake morati će proći postupak obnove, ali će do završetka tog prostupka i dalje biti na snazi. Jednom kad ti proizvodi budu valjeno zaštićeni na nacionalnoj razini, zatražiće će se njegova zaštita na europskoj razini, to je razini unije. Iznimno je važno da u budućnosti drugi tradicionalni hrvatski proizvodi steknu svoju oznaku izvornosti i zemljopisnog podrijetla u Hrvatskoj i u EU, jer te oznake zapravo povećavaju njihovu prepoznatljivost na tržištu te osiguravaju nadzor nad njihovom jedinstvenom kvalitetom, a time naravno posredno napređuju konkurentnost nacionalnog gospodarstva. Drugim rječima, u Lovskomu EU nećemo ostati bez kulenoj paškog sira, već će nam poslužiti kao poticaj za daljnu zaštitu i promiđu naših tradicionalnih proizvoda. Još jedno pitanje je to je da se neće moći jesti domaći svir i vrhnje. Potrebno je razlikovati tržište kojima će ti proizvodi biti namijenjeni. Ako je riječ o proizvodnji za osobne potrebe ili o proizvodnji za domaće hrvatsko tržište, a ne za izvoz na tržište Europske unije, nikako zabrana nije predviđena jer u takvim slučajevima zakonodavstvo Europske unije način reguliranja tržišta uglavnom prepušta nacionalnom zakonodavstvu. Međutim, ako se ti proizvodi budu plasirali na tržište Europske unije, moraće se i stroži standard. Dakle, izbor će biti na hrvatskim proizvođačima, a domaća proizvodnja za domaće potrebe neće biti uopće ugrožena. Recimo dio propisa Europske unije koji će se primjenjivati odnosit će se primjerica na testiranje životinja, na zarazne bolesti, a sami proizvođači morati će poštivati minimalne higijenske uvjete proizvodnje. Da bi se domaći sir i vrhnje mogu prodavati i dalje na tržnicama, morati će poštivati se određeni higijenski standardi. Iako su postojeći uvjeti na tržnicama zadovoljavajući, morat će se dodatno ulagati u opremu i prostorije što ja ne vidim ništa loše o tome, jer naravno da oh, hrana mora biti higijenska i da se moraju v o načinu njegovog čuvanja isklodištenja. ovo su bile neki mitovi i zablude zapravo o Europskoj uniji. Rekla sam vam ovih par koji najčešće čujem u svom okruženju, vjerujem i u svojem. Sada vidite da ipak to, to nije tako crno bijelo kako ljudi misle. Treba se naravno uvijek unaprijed informirati o nekim stvarima koje vas zanimaju, pa isto tako i ovima. Koliko zapravo neke stvari će možda biti lošije prema vašem mišljenju, to stavljam vama na promišljenju. Dakle, još jednom savjetujem da se oko toga informirate, kao recimo o ovih par mitova i zabluda što sam ja sada spomenula. Vjerojatno ste mislili da nije to tako, sada ste vidjeli da je ipak situacija malo drugačija. Naravno, vjerojatno i postoje neke slabosti koje će Hrvatska uočiti odmah čim uđe u Europsku uniju, ukoliko uđe, međutim kako će se dalje razvijati, sve činjenice i svi dokazi u drugim zemljama kojim su pristupili govore nam suprotno, pa eto ga tko zna, vjerojatno ima to i svoje dobre i loše stvari, ja vjerujem da ima koje to jesu, čisto vidit ćemo i unaprijed se informirati o nekim a nekim ćemo jednostavno morati vidjeti kada uđemo na to područje naravno da se svijet godinama mijenja, pa je tako raspala se Jugoslavija, raspale su se kolonije, stvorene su nove države, nove međunarodne zajednice, to je jednostavno normalan prirodni proces kako će Europska unija dalje funkcionirati, vidjet ćemo, nisam previše govorila o samom postanku, ja i Europske Evropske unije, to jest spominjala sam neke osnovne stvari, naravno prevelika je to tema da bi se o njoj raspravila u jednoj emisiji, pa svakako vas pozivam da si prosurfa te stranice Wikipedije, ali također tako je stranice Evropske unije i Evropske komisije ima razno razne web stranice koje nam govore o Europskoj uniji, svakako literaturu ukoliko želite imati doma i posjedovati u svojim bibliotekama, možete zatražiti od Ministarstva vanjskih oni će vam vrlo ljubazno isporučiti navedene. Evo ga, to bi bilo sve za ovu emisiju Stream Nadam se da vam je bilo barem e, djelomično korisnate, da će vam koristiti ako ne pri polaganju ispita, onda toliko da malo više e, saznate o navedenome. Ovo bi bilo sve za danas od mene. Nadam se da ste uživali. Želim vam ugodan ostatak dana i lijep pozdrav do sljedećeg slušanja. Misija StreamAway realizira na unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.